Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání je oddíl z prvního listu korinským, ze šesté kapitoly. kde apostol Pavel píše. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast na Božím království? Nemilte se ani smilnici, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemrávny, ani zvrácení, ani zloději, ani lakonci, opilci, utrháči, lupiči, nebudou mít účast v božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěcení, byli jste ospravedlnění ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo. Bůh však jednou učiní konec konec obolnů. Tělo však není pro smělstvo, nebož pro pána a pán pro tělo. Bůh, který vskřísil pána, vzkřísí svou moci i nás. Varujte se smělstva. Žádný jiný hřích, kterýho ho se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však do pouští smělstva, řeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chránem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a již máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno vykupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Milí bratři, milé sestry, Není to slučitelně s Božím královstvím. Pavel vynadává na korek Ani smilnici, ani modláři, ani cizoložnici, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. Proč tolik Vynadává. No, je tam celá řada neřesti, které se můžeme představit v tehdejším přístavním městě Korintě, který křesťané nejenom obklopilo, ale se, jich, se jejich životy týkaly. Zejména tady jde i o Prostituce. Tady na předním místě najdeme to slovo smírstvo, smílnici a cizolažný. Je to, milí bratři, milí sestry, jeden z těch mála biblických míst, který se rád cituje ve souvislosti a z diskusi o homosexualitě, homosexualitě v církvi. Je patrné, že zde jde o sexuální etice, i když nevíme už přesně, co zatím se schovává, jaké chování, že třeba ti muži chodili za prostitutkami, anebo někteří se třeba i sami prostituovali. Je to ovšem místo, kde. Jasně říká, že něco není v pořádku v církvi. Nebudu kázat o homosexualitě, ale toto téma je asi stále něco, co se nám do diskusy ve společnosti i v církvi vrací. Pamatuji si, když jsem se představil v jednom sboru, ve staršostvu, protože jsem se ucházel o místo kazatele. A po nějakém úvodu obecném nevzávázním, šlo hned na tu otázku, jestli souhlasím s nimi, že homosexuální styk je říš. Nebo dokonce těžký řích. Je to zajímavé, já jsem to tolik nečekal, ale to byla asi nějaká zkouška, jestli tento farář se bude hodit. A skoro si myslím, nevím to 100%, ale skoro si myslím, že tento zbor ten problém ve vlastních řadách vůbec neřešil. Naopak, když jsem přišel do Německa a měl jsem svůj úvodní rozhovor se, se s tom seniorkou, tak ona chtěla hned na začátku vědět, zdá jsem před ochotem ochoten oddat homosexuální páry. Zajímavé, všechno na ruby. Teologie dnešní vedoucí v církvi už ani tolik nezajímá, ale jestli mám správný přístup k lidem, jestli třeba neodpuzují sexuální menšiny. Asi Záleží, zda je to církev v Německu nebo církev ve východní Evropě. Asi záleží, jestli je to v církve brateské nebo v té liberální českobrateské církve evangelické. Ale opravdu na tomto má záležit já tudy teď ukončím své neseriozní úvahy o diskusi o sexualitě v církvi. Vždyť máme tady něco lepšího: máme před sebou Bibli a můžeme zkoumat, na čem opravdu záleží. Když v Bibli hledáme tak, O homosexualitě, o sexuální orientaci člověka. Opravdu v Bibli nic moc nenajdeme. Není to pro Bibli asi tak zajímavé téma. Ale přece nějaké úvahy a dost podstatné úvahy o sexuální etice v Bibli máme a jeden z takových máme zde před sebou. Z listě apostola Pavla ke Korinsky. Vidíme zde důležité prvky etiky apostola Pavla. Můžeme se i tím zabývat, jak rozumí obecně svobodu a odpovědnost, ale to by bylo škoda, když právě tento text se zabývá i se sexuální etikou. To asi není úplně hostejně a Chci se k tomu trošku uběnovat. Vidím čtyři body. První je důvěrohodnost církve. Druhý je to heslo, které tady v tomto textu potkáme. Všechno je dovoleno. Kdo to říká? Co to znamená? To třetí je, když záhadným způsobem aposto Pavel říká, že Hřích může být proti vlastnímu tělu. A to poslední, že moje tělo je chrámen Boží. Za prvé, takové pasáže nám připomínají velice intenzivně, že je v sázce důvěruhodnosti církvě. Možná proto ty postoje starších nebo i vedení církvy ve vztahu k homosexuální orientaci může být ohrožena důvěrohodnost církvy. Tehdy v Korintě to asi bylo trošku jinak, ale určitě i tehdy lidé, kteří se dívali na křesťany zvenku, na to jenom čekali, aby se tam stal nějaký přešlap, nebo nějaký skandál. <kly> Máme v Biblii i toto, že v nějakých pozdějších listech se polemuje proti kacířům, třeba v Janových listech, nebo v Timóte, listem, listech Timótejovi, a nějaký morální úpadek spolehlivě to svědčuje, že ti, kdo tam přestupovali mravný normy, že oni jsou kacíři, jsou jinověrci, jsou falešní. Toto máme tam. Zde je to něco úplně jiného. Ale ten postoj učit církvě to známe, že v České republice, kdy se nachází církev, ve sdělovacích prostředcích. No, samozřejmě, když se něco stalo, když někdo šlapl vedle, když vypukl nějaký skandál. Media se zvlášť rádi vrhají na smělstvo pana Faráže. A rozvody Farážů i v naší církvi spolehlivě ukazují, že. Vždyť tyto kazatele sami asi nevěří, co pořád kážou. To neříkám já, ale to je velice, velice šířený názor. A tady, na začátku šesté kapituly listu korinským, to hraje také roli. Křesťany totiž začali se soudit před korinskými světskými soudy. Vždyť toto je Bankrot křesťanství, když oni se nedokážou ani dohodnout, ani smířit. Nemohu už se sebou mluvit, potkaj se před soudem. Co to je za církev? V církvi jsme se naučili techniky tomu se vyhýbat. Na začátku snažíme se problém tabuizovat. Každý o tom ví, ale nikdo to nebude řešit. O tom se přece nemluví. Projdeme to mlčeným, dokud to jde, a když to praskne, tak je to tím horší. Ale, měli bratři, měli sestry, to jsou nepříjemné věci. To není to, o čem mluvím, mluví apostol Pavel. On zdůraznuje, nemilte se, ani smělnici, ani modláři, ani lupiči nebudou mít účast v Božím království. Tak nejde jenom o sexuální přestupky mezi členy, ale jde tady o celou řadu, o celé spektrum zločinu a deviáci. A on si je vědomý, že... To je s životem těch věřících v Korintě spojeno, ale už to neplatí. Kristus vás z toho vysvobodil. Kristus vám umožnil nový začátek. Dali jste se obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlnění. Účast na Božím království tedy vám možné je. Ne jako těm, kdo jste byli, ale vy jste získali. Bůh vám ho dal tuto účast. Nespočívá ta účast v tabuizaci a v rezignaci před říchem, že je to všecko jedno, že prostě můžeme s nadhledem se tím vyrovnat, že každý je hřišník, Milé bratře, milé sestry, Kristus na kříži ty naše hříchy opravdu řešil. Netabluj zoválil, nepřešel jimi mlčením, ale docela věřeně na kříži za to umřel. A to druhé, to posvěcený křest v jeho smrti nám umožňuje, Přelomit bludné kruhy zla a závislosti. Jde cestou který nám Kristus právě chce otvírat, jenomže záleží, abychom ty první kroky víry také udělali. A to znamená posvěcení. Ne tvrdit, že Bohu je to jednou, to by bylo zneužívání evangelia, ale být si jistý, že On nám ukazuje schůdné cesty. Každému jednotlivě i nám ve společenství. No a to opírat, usmířit se s hříchem, to by bylo nejenom vlastní neštěstí, ale i vyvrácený Boží moci nad námi. A proto tak Pavel tolik vynadává, že tady je v sásce Evangelium. Vy jste ospravedlnění, to není divadlo, to není Jakoby, ale to dělá rozdíl. Neřekneme, že on za to nemůže, ona za to nemůže, že je to, jsou to prostě nějaké ty naše poměry zlý, Nejde o to, že všemu se dá rozumět a vysvětlit. To máme také, ale to není křesťanství. To křesťanství je říct, a přesto ti Bůh miluje. Toto je křesťanské vychodisko. Ne, že za to nemůžeš, ale jo, ty za to můžeš. Můžeš za to, ale to není konec. Jako křesťany bychom mohli si odvážit k tomu, že už ty naše problémy neprojdeme mlčením, ale abychom řekli, ty jsi ospravedlněn, ty jsi už na nové cestě. Ne, my bratře, milé sestry, říct, No, ty bys mohl být ospravedlněn, kdybys udělal tohle a tohle. To kristové dílo pro nás není stále nová podmínka, ale je to osvobozený, odpuštěný. Bůh je pro Krista. Bůh nás pro Krista už ospravedlnil. I když sám to na sobě ještě nevidíš, i když tomu ani sám nedokážeš věřit. On věří tobě. Tak to vykoupení, jak zdůrazný apostol Pavel, není nějaký vykoupený na úvěr, na podmínku, ale Bůh Kristus zaplatil v hotovost. A když se návrat do minulosti stává, tak je to smutný, ale není to nutný. Není to trvalý stav. Někteří z nás se třeba naučili a nacvičili rozlišovat tu svou novou víru a ten starý život. Protože prostě ten, ty stíny stránky za námi jsou za námi a my se teď soustředíme na víru. Křesťanství ale není rozdělený dvou světů. Křesťanství je cesta a zápas. Nejenom novou víru a starý život, ale i nový život se celým srdcem i tělem. A teď jsme u toho druhého bodu, proč tady je důležité ta, to sexuální chování ne kvůli vnějšímu tlaku, že z církev se stává neduvěrohodně, když faráři se rozvádí, ale kvůli tobě. Khorentianitet tvrdí, že to, co se v jejich radách stává, že to nehrají roli. To heslo všechno je dovoleno, to možná je učil dokonce apostol Pavel sám, protože on chtěl vyjádřit tu svobodu, kterou nám Kristus vybojoval. Teď už je všechno dovoleno, už nejsme pod zákonem. Máme žít ve svobodě. A ne náhodou, milí bratři, milí v římské říše v prvních stávech hodně lidí podezírali křesťany, že Oni žádné autoritě nevěří a jsou jako anarchisté. My dnes bychom asi říkal, říkali, že apostol Pavel tady se přimlouvá za nějakou důslednou situační etiku. Tak při posouzení našeho mravného chování nezáleží na kategorické zákony, na předpisy, na to, co říkají jiný, ale abych sám dokázal správně posoudit ty alternativy před kterými stojím. Tak taková situační etika je docela moderní a uplatňuje se a rozumí tomu i jiní lidi. A vždycky musíme mu uvažovat na čem záleží. Může být alternativa tak nebo tak, ale záleží na konkrétním člověku, a apostol Pavel k tomu přidá záleží na násce. Chci získat toho druhého člověka, chci, aby pochopil, že Bůh ho neodsuzuje. A taková etika nebude se konformisticky žít podle toho, co dělá soused. Ani ne, co dělá křesťanský soused, ani ne, co dělá nekřesťanský soused. Možná, že já v té konkrétní situaci se musím rozhodnout úplně jinak. Toto když si Pavel říkal těm Korintianům, Všechno je dovoleno, záleží na tom. A teď se mu vrátí právě stejné heslo a Korintiany se usmívají a říkají, sám si to řekl, proč se stěžuješ. Právě tím je vidět, jak jsme vykoupeni, že my si to můžeme dovolit. Možná to svoje chování, ty přestupky ani neskrývali. Možná, že je ukázali, ukázali všem lidem kolem a říkal, tady vidíš, já jsem křesťan, já si to můžu dovolit. jenomže že takhle to není. Křesťanství není o tom, že my sami sobě něco dovolují. Apostol Pavel myslel to spíš jinak, že Bůh nám dovoluje a umožňuje. Nemáme důvod si vymlouvat na tu křesťanskou svobodu, když na některých oblastech přeci jenom selháváme anebo nejsme ochotni něco změnit. Pavel ovšem nevezme svá slova zpět, ale říká ano. Ano, to jsem řekl. Ano, všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Ano, ale ne všechno prospívá, všechno je mi dovoleno, ale ničím se nedám zotročit. To, co dělám, má být konstruktivní, má pomáhat, právě má být laskavě nebo noseno, noseno láskou a nesmí vést k tomu, že se dám zotročit. To bych tam byl tam, kde jsem začal pod zákonem. Tak Pavlově zkrátka jde o to, aby ta svoboda byla zachována. Nevedla k novému otroctví, a abychom byli ve svobodě zároveň odpovědní vůči druhým. A teď jsme u třetího Bodu, proč ta sexuální etika tady hraje důležitou roli? Při etice nejde tolik o vnitřní cítění, ale jde o vztah. Ty svoje motivace můžou být všelijaké a máme si o tom to uvědomovat, jaké máme motivace, jaké máme půdy a Touhy, ale to, co rozhoduje o etickém chování, toho je, abychom druhému neubližovali, abychom hleděli i to, co pro něho je prospěšně, co pomáhá, co je konstruktivně a co ho neotropší. No a to víme všichni v stavu zamilovanosti, že jsme vedení často jiným směrem. A to vůbec není potřeba odsoudit. Je to skutečnost. Patří to ke stvoření. My jsme součásti stvoření a zároveň máme zvláštní vztah k Bohu jako jeho obraz. A proto na prvních stránkách se Biblii se můžeme přečíst o tom, jak Člověk má vztah k druhému člověku, jak Bůh stvořil člověka jako muž i ženu. Ne, aby nás uvolnil z odpovědného chování, ale právě, abychom mezi sebou se milovali. Toto je skutečnost a toto je to, co se Bohu líbí. Tak alternativa v tom etickém chování není tolik, co můžu a co smím, nebo to, co mohu dělat a co umím. Tak 95% té etiky není mít nějaké zásady v hlavě, ale umět to, učit si to, přes chyby, přes přešlapy, se tomu přiblížit, co se Bohu líbuj, líbí přiblížit se té lásce. A to vyslovuje Pavel i na tom nejostřejším místě, kde říká, že nehřešte, varujte se smělstva. On neříká, že to je zakázáno. On nevezme zpět svá slova, vše je dovoleno. Ale říká, varujte se smělstva, Vyhýbejte se, utíkejte před smilstvem. Tak berte to jako zkousku, jako ohrožený, a jde o to, abyste to uměli. Ne, že by někdo vás to, vám to zakáže. Je to, myslím, zdraví se i. Takové části Bible dneska přečíst, protože připomínají nám, že nejde v církvi, v kostele, v křesťanském životě o to, abychom zachránili svou duši a na tělo se vykašali. Nejde říct, že záleží jenom na tom duchu, ale my víme o nějakém. Bohu, který je stvořitelem, víme o tom, že v skutečnosti nám dal tělo schválně, abychom ho měli a schválně nás povolává ke vzájemné lásce. A když poslal svého syna, aby nás vykoupil, tak ten přišel v těle. Bůh se nás za nás vydal celý, zemřel skutečně a my upatříme celý. Tak zkrátka, Bůh není myšlenka, ale chce se projevuj, projevovat v lidskými vztahami i v intimních vztazích. A proto nakonec říká Posto, vaše tělo, moje tělo je chrámem. Boží. Tak jak křesťany jsou údy, údy Kristova těla církvě, tak chce Kristus i v nich bydlet a kde jinde než v těle. Nikdo nad netvrdí, že to jsou jen vnější věci, na kterých nezáleží. Záleží. Chváme Boha proto, že v nás může působit. Na tom opravdu záleží, nepatříme sami sobě, bylo za vás zaplaceno vykupné v hotovosti a proto svým tělem oslavujte Boha. Amen.